Europak aginbutako segurtasun neurrietara egokitu behar izan dute mila laureunda hogei tasazpi metrotara pista hori, kontua da Alfa Bravo Charlie aireportuen arrisku mailaren iru kategorien baitan, ondarrebikoa Charlie, arrisku gorena duen Europako hiru aireportuen artean pistarik laburrena duena bilakatu dela. Beste biak, Italiako Florentzia eta Portugalgo funtsaleko dira. Egoera berriaren ondorio, zagorrilaren amazazpiaz gerozti, kogeita malau egaldi desbideratu gibelatu bota bertan berautzi behar izan bituzte, irumila bideiari kalteturekin eta noski, alarma gorriak piztu bira. Halere, haina erakundeak, sortzireun mila euroko investizamendua eginen du, iraietika bitarteko lanetan, pista gruf sistemara egokitzeko, asfaltua zimurtu eginen dute, egazkinek lehenago geldiaraziko bituena. Arantzatapia, Zailburoren Bera, ondarribiko aireportuak etorkizun oparoa du eta ez baidak antzuak dira. Nola baite gea zertifikatuta aireportu bezala, horrek segurtasuna bermatzen du eta etorkizuna ere bermatzen du honetan. Abenduaren bukaerako zertifikazio hori lortuko da eta horrek esan nahiko du ba, aireportu honek zailtasuna zailtasun, Etorkizuna duela eta hemenekin aurrera ba, gauza interesgarriak egiteko ere balioko digula. Eusko Jaurlaritzak oroitaratu du pista laburtzearekin eta pista guzti zegokitu artean zailtasunak jakinak zirela eta ala iragarri zutela ustaian aro txarrarekin egaldi zen desbideratzeaz gain beste zenbaitetan, baitetan bideari ere apaldu beharko zuela iragarri baitzuen ja da, flying konpainiak Barcelonako egaldiak eskintzen bituen konpainiak ondarribian e, segituko zuela iragarri zuenean.